Niin, neljä nolla. Suomella maailmaa on kuusi ja kuomi melee! Anna kakku aina sakkua, saatana. Ja yritti nostaa sillä, ja punalampu ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Turstasta ja kiitän, muista, muista sairauksista huolimatta play-off kuume kun nousee. Sääli takana, raiteen pakki on puoliväli-erien palannut jälleen ääneen. Jakso numero 21, eli täysventti on kehissä. Kyllä. Vajanassa pyöri. Kyllä. Mukana siis tänään Mika Laine. Lilja Jussi ei valitettavasti tänään pääsee puiltakiireltään liittymään lähetykseen. Mutta tota no, niin hänet saadaan sikäli mukaan, että hän laittaa mulle tekstiviestillä omat veikkauksessa puoliväli eristä, niin Jussinkin povaukset saadaan kuitenkin lähetykseen mukaan. Mutta tota. Tosiaan ensimmäinen kierros mennyt, eli kaksi joukkuetta lisää kesälomille, kärpät putos sekä sitten saipa putos, IFK Lukko jatkaa. Puoliväli erin. No, niin kuin veikkailtiin, niin tota, lukossa, lukossa oltiin kaikki oikeassa. Ainoa mikä, niin mä luotiin, että se olisi mennyt suoraan kahdessa. Sä ja Jussi sen kiinni sikäli, että meni kuitenkin kaksi yksi, mutta Lukko hoiti tosiaan. Kolmannen peli jatkoa ja itse se jatkoon siitä. IFK puolestaan käänsi sarjan tasoihin toissa lappernassa ja lopulta hoiti kotonaan. Tota, eli ei nyt, voi sanoa, ei nyt voi sanoa, että se nyt sikäli mikään yllätyskään on, että, että se nimenomaan meni näin päin, että me oltiin väärässä siinä saipassa. Niin, no se nyt oli ennakko, odotellen. Silloin pohdittiin, että se on se vaikeampi ennustettava. Ja, ja olihan se vähän semmoinen... Niin kuin Runnollisesti David vastaa Koljot, että Saipa pääsee siinä ensimmäisessä pelissä vielä oikein kevyellä ollaan liikkeellä pääsee. Siis, kyllä mä uskoin, ainakin se peli, mitä me katsottiin kahdesta sun luona, niin toinen ottelu siis, niin kyllä mä sen ihan tietysti viime metrin uskoin, että kyllä Sa Saipa sen vie, mutta kyllä totuus oli se, että kyllä saipa olisi pitänyt se siihen sitten katkaista, että IFK oli jo tavallaan, se tuli kokemus ehkä esiin siinä kolmannessa pelissä. Joo. No tarkoitus oli, että näitä sarjoja vähän, niin aloitetaan nyt sitten tuosta tiekkoa Saipastin. Niin mä sanon sellaisen, että Saipa pelaisi jos Stefano Giliattila olisi massa ketjussa ollut kaveri, joka osaa pistää Kiekon maali. Niin monta loistavaa maalitekopaikkaa hän loi sekä muille ja itsellä sitten, näköjään ollut siihti myöskään kohdilla, että oli hänelläkin itselläänkin tarpeeksi paikka. Mutta oli mm. varsinkin kolmannessa pelissä, niin nousi esiin silloin, kun tarvittiin sääli vaan, että ei saanut sitä tulostaululle saakka, mutta tää noin niin... Yritystä ja, yritystä ja röyhkeyttä oli kyllä koko joukkueen puolesta, mikä oli, mikä oli hieno nähdä varsinkin, kun itse naureskelin ennen kauden alkuun, että jostain Italiasta hankkii Saipa-pelaajia. Mutta näköjään, kun hankittiin oikean tyylistä pelaajaa, niin onhan se yksi onnistuneempi mm. ulkomaalais-hankinto ihan kirkkaasti. Niin, niin, no ei se Italian mestari mikä oikein vielä, varmaan sinänsä ole, mutta tota, kyllä toi oli myös mun ykköspointti, että minkä takia Saipa sitten tippuisi, oli to. Sillä ajatteet, että nolla plus nolla on nolla, että se ei oikeastaan miksikään muutu, vaikka kaveri oli kyllä Saipan näkyvin ja sanotaan, että asevedo ilman tehoja jopa parhaimmillaan. Tota, Saipan tuli paremmin sitä kolmosketjua, oli sitten taas yllättävän hyvä, siis, jos pelasi muun muassa näin Markus Poukkula, joka teki molemmat maalit tuossa, tai siis teki ensimmäisen maalin ja sitten sen ratkaisuva jatkoekamaalin ensimmäisessä sottelussa ja Siinä ketjus myös oli tämä, ää, mikä Ville, se nyt oli? Ville Hämälän ainakin keskellä. Ja... Ville Hämälän keskellä, mutta toinen laituri. Ja tämä se... Koivisto. Koivisto, oli, joo. Koivisto. Joo, niin. Koivisto. Ja, niin. Hän, hän totia, oli esimerkiksi läpi ajomaaleissa, joka oli muassa. Se saipa teki pirun hienoin maaleja Joo, <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> tavallaan tai toisellaan oli hienoja. Oli, oli vähän niin kuin epäonnistunut syötän kautta. se oli Santti Bruunin... Mutta se oli se taas tällä Tommi mutta se Mutta koivisto teki esimerkiksi siinä toisessa ottelussa navausmaalin, jonka se suoraan selältään. No siis niin kuin puhuttiin, niin se meni maaliin sen takia, että se kaatui siinä. Se oli hienosti paikka kuitenkin. Oli hieno reaktio siltä johdalta katsojalta, siellä nyt jälkepäivän katsoi sen noin True se yksi joku kun saipa se oli, se oli aivan, niin tekevät, niin, niin, aivan hekomapää. Pelihän ei ollut pelattu vai hirveän paljon. <tos> ei, se oli eka, eka minuutti. No, se oli eka minuutti, joo. Joo, ja, joo se oli ihan, ihan heti alkuun. Mutta, mutta kuitenkin, niin, sit jos ajatellaan, mikä se lopulta se suurin yksittäinen syy siinä, että IFK jatkaa, niin kysy Joni Ortio. Ajatellaan, mm. sarjan viisi ensimmäistä erää jatkoaika mukaan luettuna siellä, niin, niin, tai jatkoaika siihen bonarina kylkee siis, niin on, tota, se oli käytännössä Ortio vastaan saipa, että IFK pääsi ensimmäisen kerran sarjaan kunnolla mukaan toisen peli kolmannen seras, mutta en mene siihen vielä. Mutta tota Ortio, kun sitä katsoi, niin, niin <köhö> sitä ennen kauden alkuun epäilee niin, että et, et kovaa paikkaa lähti Ortio nyt. Mutta tota, on selkeästi kasvanut siellä, ottanut huimia askeleita eteenpäin ja on ollut voittava maalivahti. Ja nyt näytti, minkä takia, millainen on nimenomaan voittava maalivahti. Eli se ottaa sen, mitä, mitä täytyy, ja sitten se ottaa muutaman mahdottoman siihen päälle. Niin, niin, mitä ne ei ottanut? Mun mielestä yksi kuvaavin maali oli, toisen pelin ratkaisumaali jatkoajalla, tämä Iiro Pakarisen veto etukulmasta Kirsien pepisten Kaarelle. Ja nimenomaan, että veto meni etukulmasta sisälle. Orti olisi ottanut sen. Uskallan väittää näin. Niin, oliko Pakarisen maali se... Vai puhutku nyt kuhdan maalista? Pakarisesta. Mä, mä näin vähän samaa tota, tota yhtäläisyyttä siinä, että et Orttiolle ei mennyt yhtäkään helppoa, että, että tota noin, kaksi maalin per niin se on jo aika pirun hyvä face sinänsä, mutta viikman tota oli semmoinen, mun mielestä mä näin siinä kuhdankin maalis, että okei okay, hieno Veivin teki, mutta Vigmanin aivan päin helvettiin sijoittautunut heti sen jälkeen, kun kuhta tulee ja onpa se sieltä niin kuin, ja näyttää yleensä niin vanhaan vanhanaikaisen, mutta ei teekään. Menee vähän kaarelle ja vetää, mutta silti se aika Joo. dramaattinen maali sinänsä sarjalla, koska siinä vaiheessa sai oli vasta kaksi kolme tappia, Julia. No siis tuossa sarjassa on kaksi semmoista selkeitä käännekohtaa oikeastaan. Niin mun mielestä se oli just se toisen pelin toinen erätau, kun haluaisin tietää, mitä Saipan kopissa tapahtui, koska semmoinen lammaslamma tuli jäälle kolmanteen erään. Ettäpä ihmettelen, mitä siellä tapahtui. Saipa pasko alle siinä jostain syystä ihan täysi. Ja päästi IFK. IF siis ne ei käyttänyt sitä, sitä yks, yhtä suurita asetta, mitä niillä oli. Ne niin käytti viisi erää sitä, sitä loistavaa luistelua hyväksi. Sitten yhtäkkiä antoi IFK heitellä niitä ympäriinsä. Ja sitten niin kaikki pasmat meni aivan täysin sekaisin IFK-tasoihin ja jatkoajalla ohi. Niin, niin se oli just. Just niin kuin tuossa viittasitkin aikaisemmin, että Saipa olisi pitänyt katkaista se Lappeenrannassa, se momentumi jäi sinne. Mm. Ja se Helsingissä niin, niin, uh, on toki sanotava, että hieno taistelu kahden niin maalin ta maali niin, takaa. Se oli just se kahden maalin takaa. Et, et se, se tavallaan oli hieno, mutta... Uh, se jäi, jäi tullut... täysin torsoksi. Se jäi ihan täysin torsoksi, kun Kuhta rankas just oikein hetkellä. Ja Minuutti se on... 20 sekuntia. Kyllä, eli e siis ei siinä mennyt, siis mitä se tarkoittaa, pari-kolme vaihtoa maksimissaan, että me, siinä menee välissä, niin se ihan anteeksi antamaton paikka, ei nyt heti seuraava vaihto, se on kaikista pahin tietysti, mutta että et sä oot kauhealla vaivalla hoitanut itsestä tasoihin ja sit pääsee noin yksin, niin kuin kuhta tuli, se pääsee ihan rauhastulla ja katsoa minen laittaa ja oot, oot kyllä oikeasti, kun sitä maaliin miettii, että kyllä se weekman, niin olisi pitänyt ehkä sekin hoitaa, mutta mun mielestä tässä oli niin Totta kai se pakarisen maali on sitten taas ehkä vielä ratkaisevampi sikäli, että sen kun olisi torjunut, saipa oli hyvin paikkoja sinne jatkoajalla kanssa. Ne oli jatkoajalla, ne, oli ihan, ne oli, pääsi siihen vähän siihen omaan, omaan tekemisensä kiinni. Mm. Mut tota, Siitä olisi Wigmannin ottanut, niin kenties saipaus saipa, saipa olisi siitä... Kuka ties? Tämä on tehty jossittelua aina, mutta kenties voinut lopputulos olla toinen. mutta sitten taas tämä maali, niin... Se oli se ihan vihoviiminen niitti. Sen jälkeen mä en uskonut enää, että ei se, ei se kyllä enää sieltä tule. Toki sanotaan to, toista pelistä vielä, että se ei ainakaan auttanut tämä Antti Bruunin ihan käsittämätön ulosajo. Joo, se oli. Kans mehän oltiin aika tosiaan. katsottaa, että siinähän Bruuni kaatuu siihen, kun nykoppi kaatuu alle ja vetää se Bruunilta jalalta alta. Ja... Jo, se näytti siis, kyllä tosiaan pahalt sieltä niin no, kamerakuvalmalla. Ja, <köhön> siis. <köhön> ja siis se riippuu kuvakulmasta, niin sen, kyllä se osuu se päähän. Ei siinä mitään. Mutta tota, sitten taas, että on se mun mielestä outoista tuomarista, kukaan ei näe, että se osuu päähän sen takia, että kaveri menettää tasapainonsa. Eli takluttava kaatuu ennen ja, ja kaataa samalla toisen kaverin mukana, niin, ja siitä se kans, matkalla kolahtaa kupoliin. Niin. se Makke muuten sen ö, hidastuksen yleensäkin, ja siellä on kaksi tuomaria taustalla, mitä he tekevät. E, Kumpikin tämän... kattoo siihen suuntaan, päätuomari ja linjatuomari tietysti siellä linjassa on, ja kattoo juurikin siinä suuntaan, kumpikaan ainakaan siinä se ei nosta kättä pystynyt. Tämän varmaan tämän rangaistuksen loppujen lopuksi, se on harmi, kun siinä ei näy oikein kunnolla kasvoja eikä numeroitakaan tuomaria, mutta rangaistuksen antoi se tuomari, joka oli kentän toisella laidalla. No, totta kai. Mutta tota, täytyy sanoa, että, sit taas, että isot respektit lähtee mun suunnalta IFK-leiriin kohti Toni Söderholmia, joka oli saipa ja Jere Pullin Twitterin, Twitterin laittama tiedon mukaan sanonut tuomareille sanatarkasti näin, että se oli puhdas taklaus tuomio sen mukaan sitten, mutta ei näköjään tuomaristolle kelvannut. Mm -hmm. no. Sinä, sinällään surullista, mutta on tota, no, niin hieno, hieno kuulla, että että TFK kapteeni oli kuitenkin nimenomaan täysin oikeassa tuossa tilanteessa. Että ei, se, ei sit pitänyt jäähyä tulla, ei olisi pitänyt varsinkaan tulla vitosta. Että mm. se, oli, se oli lopulta, taas, kun ajattelee kuitenkin, niin, että okei, okay, IFK menetti hyökkäjän siksi peliksi, mutta se menetti Junnu hyökkäjän, ja sitten taas Bruun, ei se nyt ykkösparipakki pakkio, mutta kuitenkin niin viidellä pakilla vedät tiukkaa playoff muutamassa päivässä, niin... niin Sopivasti ettepäin pistävä pakki. Niin. Ja Nyko niin. pihan tuli tuohon peliin jo varmaan paikkaamaan osittain jälkikin siitä. Siis hänet reputettiin pois koko, koko tuohon toiseen otteluun, Joo, koska oli se on... vain insi-surkeaa. Kyllä, kyllä. Ja tota, no, niin Nyko pelasi sitten myös sujuvasti, vars, tai varsin sujuvasti näytti pelaavankin, tota, no, niin pelasko sitten jo hetkinen, ei vaan siis, niin, heti sunnuntaina pelas TPS-IFK-ajunnu-pelissä. Teki maalinkin, ettei se nyt mikään kauhean, kauhean isosta vammoista näköjään ollut kyse. Joo. No Söderhommista, kun, niin, kun, niin, kun puhuin hienoista maaleista, niin haluan mainita, että Söderhommi teki yhden sellaisen ja muutenkin. hän teki myös toisenkin maalin. Et. Ei ole hirveästi tuossa kaudella maalilla mättäilyä, mutta nyt näköjään peli taas maistuu IFK-kapteenillekin. Siellä on IFK, se on vähän outo tilanne sinänsä, että... Hyvä heillä oli esimerkiksi se, että saivat tota Markus Kraludin mukaan tuohon otteluun, joka oli aivan, tai se oli hänen käsijalaa periaatteessa tämä 4-2 maali. Ja sitten taas toisaalta, koska nämä pohjois-amerikkalaiset on aika flegmaattisia ainakin tällä hetkellä, niin he kuitenkin nyt löytyy niin hyvin palaisia, mutta sitten on näitä aika selkeästi hyvin helposti karsittaviakin palaisia siellä varsinkin hyväkkäyspäässä. Ja tietysti Ortiolukkona, niin kyllä ei IFK on nyt välttämättä nyt ihan tuossa ensimmäisellä puolella, tai se nyt tulee nä näkemään, kun nyt veikaillaan, mutta ei välttämättä ihan 4-0 tipussa maantia, vaikka oltiinkin silloin vähän skeptisiä, kun tähän, haettiin tähän, että saipa pääsisi kyllä tästä parista jatkoon. No joo, ja siis ei IFK on mielestäni erityisen vakuuttavaa ollut, mutta siellä oli just, että oli äh, ortio Söderholm, Pakarinen, ne on ne kolme, ketä mä esiin. Okei, Elkin se oli hyvä siinä. Se näyrivissä pelissä, että tota josko hänestäkin on vihdoinkin jotain iloa, mutta tota, mut mut no Somervori tietysti on taas ihan OK, mutta tota noin, niin enti entii ja en en ei en en, en, en mennä kuitenkaan vielä toho Tappara IFK sarjaa, mutta mutta tota otetaan toi Kärpät tukkosit kiinni. Joo, kiinni vielä sen vertaa, että tota, yhden pelin näin. Ja sitten tota noin pari matsin loppua, mutta kuitenkin niin niin, niin Kyllähän se niin oli, että niin sitä, sitä sanottiin, että kärpät sitä sarjaa vei, kärpät sitä hallitsi. Ja, se oli vähän samalla tavalla kuin tuto, Mestikö se tuto Pelitat-sarja. Tota, no, niin, kärpät vei ihan 100-0, mutta sitten ei saanut vaan kiekkoa maaliin. Ja mm. Lukko osui lukko, paikoistaan vähän tuuriakin, niin kuin esimerkiksi tämä ekan pelin ratkaisumaali. Mä en tiedä, mihin on se helvetin lihamurin kautta se Honka Heimosen sisällä ja sitten tämä jatkoaikamaali pelissä, niin, niin... huhu oli siinäkin kyllä äijää Joo. tiellä ja semmonen aika, aika niinku, ei se mikä kauhean kovaveto ollut, mutta kyllä ties paikkansa. Joo, no, no. mä olen tähän molempia laittanut ratkaisut, niin tämän, mä ratkaisut, oli näiden kaliperipakkien onnistumiset ja kauden toiset maalit kaksi maali tekee kaudessa ja sopivasti asuu. Että, et, totana, niin Otto Honkaheimo sinänsä kapteenina, niin iso maali ja näin. Sehän, jos se maali olisi jäänyt tekemättä, niin tota, ei olisi välttämättä. Se olisi voinut ihan hyvin mennä kärpilset 2 nollakin, koska sit, se siellä pitkä kotimatka ja vähän ehkä sit menetetty se hyvä alku ja näin. Ja sitten kärpilset niin tilanne olisi ollut aivan täysin päinvastainen. Nyt se oli vielä vähän niin tasan ja... Kärpilä oli ehkä vaan sit se rankka meno sinne Raumalle. Siis Heillehän sitten sit paremmin, paremminhan se tilanne meni heille, kun menivät takaisin tuonne Ouluun. Niin tavallaan se sit kerrasta poikki. Siitä ei enää ehkä kumpaakaan mutta ei henkisesti väsytä enää niinkään. Ei se, se, se tilanne tavallaan pääsi nollautumaan siinä kahden ekan pelin välissä. Kun, mm, tuota, no, niin se, meni, se meni just noin, että, että Lukko oli niin kun, tavallaan selvisi täpärästi. Että kärpilleen, so, kärpilleen sopivasti hampaankoloon, mutta ei kuitenkaan, se ei ollut mikään niinku niin semmonen että tavallaan vähän itsessi, jos sen taas kuitenkin siinä, mutta tota, että tavallaan niinku pieni etu lukolle, mutta et tota no, niin kuitenkin niin ei, se, ei siinä se kummallakaan mikään ihan hirveä momentti siihen seuraavaan peliin tullut. Kärpät sitten lopulta hoisi semmonenkin pointti toisaalta, että mun mielestä jokaisikissä pelissä lukkotekin teki avausmaalin. Eli Kärppien, niin kuin Hei. Heikkojen alkujen sarja tällä kaudella, sai jatkoa joka, joka pelissä. Ekassa pelissä oli tehty karmein. Ja no, en tiedä. Sitten taas toisaalta, niin, niin kyllä se Kärpillekin tosiaan tarjolla oli. Lukolla pari paikkaa sinne kolmannen peli jatkoi älä sitten läpi ajoista niin rankkari tuomio Kähkönenkin kilauttaa tolppaa ja Pääse hetken myöhemmin yrittää muuten uudestaan. Mm. Koittaa samaa kikkaa ja epäonnistuu vähän huonommin. Juu, ja siitä vielä se taito sinne vähän se taakse. Mä liin, että nyt se maali tulee. No, jollei tee tuun, niin kyllä eikä no. mennyt kauan kauan sitten. Ei tarvinnut enää kolmat kertaa yrittää. No ei kolmas kerta. Tuli siinä sitten, että oliko se Komulaiselle vai Kemppaiselle, joka on ohi tyhjästä. Et kyllä se kärpillä oli tarjolla se sarjan voitto siinä, mutta tota, ei osunut. Ja miljoonamiehet miehet on jälleen pihalla. Että kyllä tuta no niin sanoa, että jos sarja mvp, MVP pelaajia ajatellaan, niin kyllä se ja kyllä Vehane otti kas muutama aika helmenkopi On että kyllä pitää Vehanekin nostaa esiin, vaikka periaatteessa maaleja ja tuli koko sarjas paljon. Mutta otti mut, tärkeitä torjo varsinkin tuossa kolmannen ottelus, ei niin kuin aivan tuhannen talan paikkojakin, mitä mit mut mut mutta... niin sen katsomaan. Mutta vihansellakin, sen hänen kohdalla voidaan puhua enemmän tämmöistä, ei siis... Pohjoisamerikkalaista ajattelusta, että kuhan voitto tulee, se on ihan sama tyylillä, tyylillä kuin tyylillä. Kyllä se, se ottaa ne game saverit, mutta tuota no niin, tämä hetken lukko ei taas tue vehast niin hyvin kuin voisi vois olettaa, ja tuota no niin, vehanen ei ehkä ole nyt enää tai en mä tiedä enää, mutta ei ainakaan tällä kaudella ole kuitenkaan ihan se sama jätkä, joka tarviu 2011 maailmanmestaruuden. No hänellä on vastuta ikään jo kuitenkin. Mutta en mä ehkä... silti, siis sen takia mä varoin sanoen, että en mä kuitenkaan mm. lähde sanomaan, että se mikään niinku kuin... Menetetty maalivahti ja alkaa olla vanha patu, että ei, no, tai, se, tai, tai, tai, tai niin ei muuta kuin ravintolapisnekseen, koska sehän <laughs> niin, no, se syö niin paljon. <laughs> se kyllä kertoo paljon kyllä, että koska hänhän <laughs> on, on kuitenkin edelleen kolmanneksi pelaavin maalivahti. Ei voi kyllä sanoa, että on mikään kehäräkki. Että se vaan että ehkä lukolla on ollut toi peli tällä kaudella just sillä, että alkoholi surkea Tepsilläkin ja sitten se nousu vaan tuli tohon ja... Oikein ei ole vielä ollut, mutta sinänsä sehän kertoo aika hyvää ykkösmallivarista, kun kuitenkin saa pelata noin suuren osan. Että kuitenkin vaikkakin on tuollainen niin rahakas hankinta ja nojaa pakko pitääkin kentällä, mutta eihän se turhaan kentällä olisi, jos hän aivan seula olisi. Ei siis, kysytään kuinka monta liikavalmentajalta vaan, niin tota, että jos niin kun pitäisi vähän ottaa ykkösmallariksi, niin kuinka moni tarttuisi tarjoukseen. Niin, niin kunhan olisi pätäkkää riittävästi. Kyllä se, monelle, kyllä se monelle kelpaa. Sun kun nyt puhutaan, niin ekassa pelissä Paklundi heitti taas kehinkyllä kyllä kunnon sulamista Mutta silti, täytyy sanoa, että jos Ara, niin Ara on meidän lähetyksessä ollut tämä pehmeä kädet ja leivotaan pehminen, <tosilut> niin... niin tota, mi, <tosilut> Mä rannottaa melkein jo tähän kyllä, meille Mies mie mie suoraan perhevalvosta, niin tota, täytyy sanoa, että kyllä, kyllä, kyllä se oli munakas veto luottaa Paklundiin. Ja tota, aika hienosti sen tekikulma vielä, että otti vaihtoa ekassa pelissä, sanoi, että nyt alat keskittyä välittömästi toiseen peliin. Unohda tämä, saa taskissa seuraavassa pelissä. Niin tota, sillä tavalla, niin Paklundista kuitenkin hoiti voitossa toisessa pelistä, ja em, en mä tiedä, voi niitä niin syyttää. Niin, no se oli se yh, yksi se jasun Oli vähän helppo. Ei se nyt sinänsä kun katsoo kautta linjaa, jos mä sanoin, että Saipa teki hienoja maaleja, niin huh, huijaa mitä oikeasti tuossa kolmannessa, kolmannessakin ottelussa tuli, kun Straka siirrettiin Asevedon ja Nurmen kanssa. Niin se ensimmäinen maali siihen heti minuutin, niin se oli, se oli taidetta. <tos> <tos> ja muutenkin Asevedosta, kun nyt rupesi oikein kattelet tuolleen niin se YV-maali, minkä Asevedo jär, järjesti strakalle, siis tämä se ohjuri, Silloin olisi ollut niin kuin neljä muutakin ihan helppoa maali syöttöä, mutta se valitsi just sen, mikä menee maaliin. Ja oli hieno. Sitten oli myös tämä, minkä se pisti tota strakana läpi jo, jos ei vissinkään kyllä tullut. Mutta sieltä löytyisi vähän semmoista ei Petteri Nummelin, Nummelin maista pysty syöttöäkin. Ja, ja... Sitten oli myös tota noin, se alivoima Nurmelle. Se, sekin oli hieno maali. Muistaakseni se oli siinä toisessa ottelussa. Mutta äh, koska tässä nyt viikolla on ollut tätä puhetta, että asevedo tulisi tepsiin, niin totta kai sitä nyt. Mä katsoin pikkaisen suuren lasin alla, niin, <summe> no, <summe> niin jo, ihan Joo, jos tuosta jo, otan kiinni, niin asevedosta sellaisen asian, niin että se on, ei se ole kuitenkaan mikään niinku ihan takuvarma kahden suunnan jätkä. Sekäli että se, se keskialueella se hukkaa äijänsä välillä ja aika tuhoisi seurauksin. Et, et, tota, mm, se eikö on se ollut niin muuten itse asiassa tässä jatkoajalla just? ollut asevedon kiekonmenetys mistä sitten kärpät mennäkin jatkoon. Olisiko mahtanut olla? Mä muista Asevedo toi vissi ylivoimalle. Ylivoimalla meinasta toi kiekkoa ylös, ja siinä sitten tapahtui semmoinen korjalkinsmainen yhden käden kosketus. No niin, mutta siis kuitenkin niin, että tuommoisia sattuu, ettei se tietenkään mikä täydellinen pelaaja ole jo kuitenkin helkkari pienikaveri, pieni kaveri, mutta SM-liigatasolla ohasian huippumies, he ei sitä pääse mihinkään. Tulee minulle vähän outoa outo tunne itsestäni kanssa, kun minä vähän haukkumaan sen veidonkin tuossa syksymmällä. <lipilä> joo. No mutta niin... ei, ei mennä siihen nyt. Että ei jo. mennä siihen nyt. Unohdetaan varma, vanhat. Tää varmaan unohtaa se tuolta muistikeskuksesta. <lipilä> hänhän, hänhän on hieno mies, tuleva turkulainen. Niin, <lipilä> <lipilä> niin. niin, niin. <lipilä> ei vaiskaan. Mutta joo, jos nyt vähän vielä käydään nuo joukkueet läpi mitkä nyt sitten lähti taas kesälomille, eli aloitan tuosta noin kärpistä vaikka, niin, niin mun täytyy sanoa, että ennen kauden alkua, kun niitä ennakkoja tehtiin, niin mä, mä jotenkin luotin, että kärpissä olisi herätty tähän todellisuuteen, mutta sitten taas, kuten takaraivossani pelkäsin, niin vanhoja läjillä yhä kiintiöpaikka ja nuoret polkee paikalla ja katsoin noita niin nuoret äijät, niin juttilat, komulaiset, Nämä herrat, niin ne olivat play-offien parhaat pelaajat Kärpillä. Oli, se oli itse asiassa ainut muuttumaton totan, niin osa oli tuo kakkoskäyntiö, komulainen Dansko-Junttila. Heillä on suurin pakkaslukema miinus kaksi, mutta teki suurimman osan YV-maaleista tuossa koko sarjassa. Että... Siis, en mä, en mä muista nähneet niitä yksikään, joista kokeen, tehnyt maali. Missä oli Haataja? Nimenomaan Haataja. Missä on Haataja? Että hän on yksi syöttöpiste. Liha oli mahtunut siis kokoonpanoon. Liha oli mahtunut vempassa. Mm. Missä mi, mis on Mikko Lehtonen? Mi, mi, mikä Ilkka Mikkola? Se oli musta jotenkin hyvin osuvaa, että onko siinä jatkoajalla kolmannessa pelissä niin Mikkolalla nimenomaan jäähyllä. Niin jotenkin toivoo, että se olisi niin, niin tämän nykykärppien ilmentymä, jos tästä nyt kolaatteessa se katsoo, kuka istuu poksissa. Haluatko makka tietää, missä Mikkola saattoi olla? No. Se oli Lukon kopista tekemässä sopimusta samaan aikaan, kun se piti olla kentällä. No, sopimus tehty ajat sitten jo, mutta tänään. Tuota, no, no on, totta kai, tai nyt se on vähän, että sanoin, voideltiin, kun oltiin paljon yhdessä. Niikö perä. Mutta kuitenkin, tota sarjaa, ku, tai siis, tota sarjaa, kun siis tota, kärppien nyt viime kausien so sijoitussarjaa, kun kattoo neljä kertaa peräkkäin nollaresurssissa sääles, niin onhan se nyt ihan käsittämätöntä. Et mm. Mä käyttäisin tämmöisen, mä otan ne ja kirjasin niitä, tota, että Addiktiive mitä keksin kärpistä, niin mukaan voitunut, lihavoitunut ja erinomaisuutensa pakahtunut. Sä se kuvalet just varmaan meet kahtaa. <laughs> Mekin olla vähän mukava, mukaan, me, mukaan tähän. No en mä kauhean erinomaisuudesta niin pakahtunut, että kyllä minulla on... epävarmuudet no on pinnassa. Perin. Se on kiva muistella menneitä. Joo, mutta tota, jotenkin kun tuntuu, mm. että et, et tämäkin seuraa, niin se vaatii, se kunnon talouskriisi, että se herää. En mä, en mä keksi mitään muuta, kun ei, ei, ei tunnu olevan. Siis rahaa heitetään mustaa aukkoon, mikä keritää. Just tätä pihaleita raudataan tonne ja viuhkolle sorvataan jatkosopimuksia. Ja, ja se siis on ihan tyhmiä ratkaisuja. Siis ihan käsittävät. että Okei, okay, sitten on, sit on joukossa Toni niin Kähkösen hankintoja, mikä mun olisi loistava veto Kärpiltä. Mm. No tuossa kärpäst, Kärpistä taitaa olla jonkun verran, mitä myös Tepsissäkin oli sitten sit, niinku hyvien vuosien jälkeen, niin se arviointikyky summentuu. Jo, halukaan, va siis halutaan pitää tuolla siivijuhkoloita, kun on kuitenkin oman, oman tuota, no, niin kaupungin ja peruskärppäläinen. Niin. Oi Marko Kiprusov, Kai Nurminen, mikä alatolla Kuulostaako tutulta? Mm. Tällaisia si no, tapauksia kip... tarkoitan juuri viittaa niihin. Tuota, no, Okei, okay, en et... mä Kiprus. Kipru oli vaan kallis, mutta tuota, no, niin, siis, kyllä silti oli hyvä pelaaja loppuun asti. Mutta, että näillä jätkin oli silloin ihan järjettömän kallit sopimukset ja pirun pitkätkin vielä. Mm. Ja tota no niin, kuitenkin, niin, niin, niin tuntuu, että siis Kärpillä on just tuo mukavoituminen, lihavoituminen, niin, niin se kertoo mun mielestä sitä, että se on, niin kuin, se on laiskaa se tämmöinen tekeminen. Siis se on ei, ei puuttuu se vaatimustaso, eli sama ongelma, mistä TPS kärsii yhä. Ja sit mä sanoisin, että ton että sen seuran polku alkaa näyttää aika samalta. Mä sanoin sitä, noin monta sit, tota, no ei vuotta, mutta tota, varsinkin kun pari vuotta kousui Torniossa ja oli siinä kärppäläisiä ympärillä, niin mä sitä sanoin, että tämä Tarina muistuttaa aika paljon, muuten tps vuodesta 2001 eteenpäin. Mm. Poislukien pois yksi mestaruus siellä, mutta kuitenkin. Niin just, että 2009 kävi vielä finaaleissa, mutta et ei periaatteessa pitänyt olla mitään asiaa silloinkaan sinne. Sama vähän Tepsin 2004. Mutta se ainoa, mikä eroni kärpis, niin, niin mulla olikin semmoinen käsitys, että rahat riittää todennäköisesti pidempään kuin Turussa. Mutta tota, silti niin jolleen sieltä he, isoja korjausliikkejä, niin kyllä se polkuaika näyttää aika samalta. Ihan oikeasti se, et, et, Ihan tommoinen samanlainen ylimielinen ja hekselitäpaukutteleva pöhöttynyt seura se on. Mm, kyllä se vähän on. Ja, et, just se, että, myös, että just, kun toi kärki lahoa noinkin paljon, mä katsoin, mitä miten oli peluttanut, niin ei tuolla oikeastaan enää tullut esimerkiksi kolmen hyökkäjä, mitään, niin kuin, että osa se nyt selkeästi on. Että haatajakin oli siellä just valunut. Siellä oli jopa, se oli niin samoin minuute, että pelasi, mitä esimerkiksi Junttila, joka sai sen äh, ottelun niin, niin no, mikä, mikä ehkä nostaa juuri näiden osuut sinänsä, että sieltä löytyisi esimerkiksi muun mm. muassa toi Mikko Salomäki teki ne tärkeitä maaleja, Tämä tuli silleen esiin, missä olisi voinut kuvitella, että humlit ja haatajat tois tullut Niin, salomella käy muuten on jatkosopimusta vielä, mutta no niin, joo No siis to, no Aravirastakin, niin täytyy sanoa, kyllä sekin jotain pitää pystyä reagoimaan siellä, että et huomataan, että kun haataja vetää ihan nallipyssynä playoffeissa, niin kyllä se pitää ottaa silloin penkillekin joskus. Mm. Mutta joka tapauksessa, niin katso tätä Kärpien tulevaisuutta, niin, niin kyllä mä sanoisin, että tämä nyt, että Mikkola lähtöjulkistettiin, niin mun mielestä se on oikea suunta. Että joukkueen runko täytyy kasata se nuorten ympärille, niin kuin ennen oli. Niin kuin, niin kuin silloin, kun viuhkolle että pyörät enää nousi, niin siellä oli niin kuin se niin kokeneita äjiä, jotka sitä kantoi, mutta sitten oli näitä nuoria eteenpäin meneviä jätkiä, niin kuin omia, omia kärppäkasat, mikä hinassi tää laivaa. Sitä vaan täydennettiin täspä Eli se oli ihan ideaali. Ja pelaajat oli oikeanlaisia, semmoisia niin eteenpäin meneviä, ja ulk ulkopuolta hankit valmiit, mutta se oli kuitenkin niin kuin parhaas peliäis, tai vähän alle mieluummin nälkäsiä jätkiä pitäisi nyt ehkä hankkia. Silloin kärpät ehkä vähän kokeneempia kavereja, mutta tota... Nyt, nyt tähän niin kuin SM Leaguean nykyprofiiliin sopisi paremmin, että haetaan semmoisia niin just... No Toni Kähkönen on mielestäni hyvä esimerkki. Ja niin kuin tämmöisiä kavereita, mitä nyt sitten... Niin kuin, nyt, nyt kuulemma kärpät hankkii tuota, noin, Toronto Farmista ää, maalivat Jussi Rynnästä itselleen. Ja yrittää haalia porilas, toista porilas kaveri eli yliopistossa pelaavaa Minna Wildin varausta ja Erik Haulaa, joka on niin kuin just sopii mun mielestä tuohon profiiliin, että siellä on nälkää mennä eteenpäin. Niin, niin mun mielestä kärppää, niin kun ajatellaan valmentajaksi tuossa Lauri Marjamäki, joka on valmentanut Junnumaan, joka tuntee ne pelaajat kaikki, ne on tuttu jätkin ja tietää sen Marjamajan lätkä ja muuta, niin se jotenkin se olisi ihan vaan fiksuakin lähtee rakentamaan sen suuntaan. Sitten muutenkin, että, että oikeasti, jos se sinne toimiston puolesta saada, niin jos se vaikka saattaisi sinne jäälle sitten, että se tarttuisi sieltä koko siihen yhteisöön, kun mitä siellä on käynytkin, niin se on jotenkin niin Valjua. Se on oikeasti tosi valjupaikka se Raksila. Et olisi pitänyt käydä näköjään kymmenen vuotta aikaisemmin. Niin se on. <laughs> Vielä kolista nälkää, niin niin. Hmm. niin. Mutta ne vois ottaa oppii Turusta, mutta mun mielestä vaikuttaa junnot ja kumppanit niin, että se, on, ne on liian fat and happy tähän tilanteeseen. Et ei niitä kiinnosta. Hmm. Onhan se, nyt just muutamia junnoja sinänsä, mutta kyllä mä ymmärrän myös just, mitä sä tarkoitat. Että se toinen ääripää on jo vähän just Jomesta saaneetkin ja lähemmäs meidän molempien ikäluokkaakin. Että se ehkä semmoinen tavallaan just muutaman vuoden ehkä jossain muussakin seurassa pelaanut pelaajaa, mutta periaatteessa ei ole vielä oikeastaan sinänsä yhtään mitään, että on niin niitä ehkä voisi olla suhteessa enemmän. Että tuollahan on, niin on ja nämä, mutta niidenkään tulevaisuudesta ei tiedä, että ennen nyt varmaan kärpisi pelaaja lopullisesti. Ei, mutta ei ne koskaan nousekaan siellä, että sä ei edes yritä, niin, niin kyllä se, se pitää, niin, pitää koittaa, siis selkeästi ne osoittaa, että kapasiteetti olisi, jos seihin luotettaisiin. Ja ne viime kaudellakin haukkuivat niitä ulkomaalaisia, se on muita, onko se donskoi niitä haukku, niin, niin mun mielestä oli ihan oikein, syystäkin. Ajat, ah, että vievät niin... heidän peliaikaa jotain, siis käytännössä et, noja. että et, et, et, tavallaan luotetaan just näihin ostattuihin pelaajiin sitäks sä tarkoitat? Niin, että et ennen muin noin, niinku ne oli, ne oli tukemassa sitä kärppäläistä runkoa. Et ne nimenomaan, niinku siis, niinku ajatellaan vaikka, no niin, mitä se sanoisi, 90-luvun vaikka, no niin jokerit on hyvä esimerkki. Mm -hmm. tai, tai, tai tietyllä lailla TPS. Kuitenkin siellä oli, niinku oli Strömberit immoiset, kaikki tämmöiset niinku oli omiajii. Sitten oli näitä Petri Variksi ja Jokiharju ja Janetsk ja muita, mitä siellä niinku hankittiin sitä runkoa. Mutta kuitenkin niinku, että se runko pysyy. Oli ja pysy ja, ja sitten okei, okay, ehkä toi voi olla vähän huono esimerkki tietyllä lailla, mutta kuitenkin ne niin ulkopuolella tulleet pelaat, niin joko ne pysy seurassa pitkään, että ne oli osasta runkoa pitemmän aikaa, tästä ne oli omi kasvatteihin. Mutta kuitenkin, niin. Tämä on, on tämmönen, niinku. Siis, mä myönnän toi, että mun, mun sääli, säälikierroksella noin ennakoveikkaukset, niin mä, ne oli oikeastaan, niinku siis, kyllä mä. Kyllä mä uskoinkin niihin, mutta tuo, siinä on osa semmoista että ne menisivät kaksin nimenomaan noille seuralle. koska jos mua joku sieppaa, niin on katsoa tuollaisen niin kärpilläkin liika kalleen pelaajapudjettia ja vuodesta toiseen, ja siis vaan usein ne rahat, niin kyllä se mua ottaa vaan päähän tuommoinen resurssien hukkaaminen. Mm. Että siis et organisaatiossa on, on siis täysiä idiooteja tekemässä päätöksiä, niin se oli, se oli sikäli asenteellinen valinta, Mä, to, mä oikein toivoin, että kumpaakin seuraa nöyryytetään oikein kunnolla. Kummatkin pelit olisivat päättyneet, että Lukku olisi 7-0 molemmat pelit ja saipa kanssa. Se oli ihan oikein kummallekin. Lähdöt oli okay, hyviä. Okay. Niin, no okei, okay, se lukko nyt sen parempi on, että siitäkin voisi oma, oma luentonsa pitää sinne. Ja, siellä, mutta siellä on sen tämä yritystä, että siellä se... Niin. No ei mennä siihen nyt, mm. no, no pistää se vielä, että no, Tepsillä oli mukava katsoa, että ei Pilihali ikinä pärjännyt käyppisessä. <laughs> mutta ei Tepsillä olisi ikinä ost varaa ostaa vastaavaa pelaajaa kahdeksi kaudeksi, vaan miettiä, mitä tekisi sen kanssa. Ei, että... No... Pilihani... Ei ainakaan, se ei ole tyypillistä pallo Pilihani... ei muutenkaan on... kukaan saa kahdenkaan vuoden sopimuksen. Se oli omituinen, oli omituinen hankinta kaiken puolin jo silloin syksyllä, mutta tota noin, niin. Kuitenkin pelaista tykkää sen verran, että olisin toivonut totta kai parempaa, mutta tää tota noin niin. Sitten taas hyvä osutus siitä, että miten ne kärpäätkin onnistuu rahoja. Ja toisaalta, että jos huut plihallin palkkatasosta pitää paikkaansa, niin kyllä teepäski ylihin taas sille makso. sitäkään mihinkään pääse. Mutta joo. Ylihintaisista pelaajista mennään. Tässä ehkä tietyllä lailla saa katsoa, koska ne, koska ne alkaa olla jo alihintasia, mutta. Tota... pallo, pieni ja pippurinen saipa. Sieltä kaksi vuotta olen odottanut, että menee karsintoihin, mutta ei, ei niille vaan kelpoa. Hieno homma. Mm. Mutta täytyy sanoa, että ilman tota syksyn huippuu, niin tää sijoitus olisi kuin mestaruus. Nyt ne, siinä oli liikaa, tuli yhtäkkiä liikaa hävittävää. Joo, kyllä mäkin ajattelin silleen, että kyllä varmaan moni saipa -fani kyllä kuitenkin, että tästä kaudesta kuitenkin jäi varmaan semmoinen väljämaku. No nälkä kasvaa syödessä, niin, mm. niin kyllä nyt puoliväliä puoli paikkaa pitänyt saavuttaa. Ja tota, se on niin kuin, sanotaan, että mikä tuossa saipa niin Saipan rajat tuli vastaan. Et kyllä ne lopulta sitten kuitenkin olivat vaan Saipa. Mutta ne olisi taas niin kuin se paremman pää Saipa. Et Pekka Tirkkoselta hieno suoritus. Tämä päälle on hyvä rakentaa, mutta se mitä mä sanoisin, että jos jotain pitäisi muuttaa, niin se pelaa kuitenkin pientä viilausta, että okei silloin pari vuotta takaperin otti ison riskin ja sai isosti turpaan, että on hommattiin niin kalliita miehiä, mutta nyt sitten taas on niin tämä toinen ääripä, että jos, sen, jos talous niinku kestää, niin sellaisia tasaisempia pelureita täytyy löytyä. Niin kuin toi puhuttiin, 0 plus 0, missä oli Jaakko Rissanen? Jekimussi mahtunut kahdessa sekaspelissä kokoonpanoa edes, mitä mä en kyllä ratkaisuna sikäli ymmärrä, että harvoin kaveri, joka sen saa aikaiseksi. Brad mm -hmm. oli ihan hyvä, mutta se repaleinen kausi näkyi siinäkin ajassa. Että tota no niin, just niinku että, että saipa kaipaa, uusi Joonas vihkoi. Ja nehän sen löysi silloin IFK-junnuista. Ja nosti sen liikatasolle. Ville Viitaluoma sillä jo on. Jaakko Rissases on on iso, lupa, iso lupausta. Hänkin katosi kuvista vähän niin loukkaantumista ja muiden myötä, mutta tota, no, niin osoitti kyllä, että pystyy olemaan ykkössentteriä. Siis on nuori poika kuitenkin vielä, mutta semmoisia niin maalia enempi pelurei. Että no kaikki ne no kaikki niin on ziliaatit, moranit, mankiset, niin, niin ne on joko tämmöisiä, siis pelirakentajatyyppejä, niin kuin niinku ja heitti enemmän se hyvin lättyä muille. Tai sitten tämmöisiä duunarikaveri niin kuin mankinen, joka toki tietenkin ihan kunnitettava maalimäärä. Mutta että... Mm. Sniperit puuttuu tavallaan rinnaalta. Niin, hmm. Nimenomaan. Ja sitten ehkä semmoinen, niinku, että tämä ei ole mikään dissaus Ville Koh-kohtaa, joka on, joka on niinku moderni saipa ikoni tietyllä lailla, mutta tota, joskin koen, että tota sanaa heitellään kyllä vähän turha, turhan kevyesti nykyään, mutta et, kertoo vaan seurauskollisuudesta. No joo, ei, en enempää sivuraittele tuon suhteen, mutta <laughs> siis se, että semmoista niin ripaus semmoista playoff-kokemusta kanssa sinne joukkueeseen. Vähän, niin kuin, siis teoks, vähän kiristetään sitä vaatimustasoa kanssa. Et mulla on tämä kevään iso Teevavulla tämä vaatimustaso. Joo, mutta toisaalta sitten kun äsken puhuit, siitä, on tämmöinen niinku yleistys, mutta kun äsken puhuit tuosta, että pitää olla se ydin ja mielellään semmoinen kestävä ydin ja Silleen rakennettu ylihin, mutta joukko joka pääsee seitsemän vuoden välein playoffein, niin ei särkyy sitä playoff-kokemusta pakko se ostaa, jos tämä ja ulkopuolelta. Ja... Se ei välttämättä to... kuulu siihen ytimään, että jos ei se ei olekaan hyvä kausinen. Niin... Niin, tota... Tämä on ei, et, pelejä, ei, just pelejä, jos saipan nuorelle nyt varmaan kuitenkin eniten. On on, mutta jos että joku, jos saipan niin tämmöisiin ideaalivahvistuksiin, niin just joku Joonas Vihko, Juuso Puustinen tyyppinen, se on oikein niin kuin... Siis ehkä puustin olisi itse vielä paremmin, mutta siihen ei riitä rahat varmaankaan, mutta on kunnon maaliahden ykköskentä hyökkää. Ja, ja sitten just joku tämmönen Miika lahti kaveri, tai, joku tuo, tai Tuomas Vänttinen tekisi kotiinpallon. Just semmonen niinku alemman ketjun raataja, mikä on käynyt näin, niin mikä on käynyt voittanut mestaruksia, käynyt niitä isoja taisteluja läpi, Niin just tämmöisiä kavereita saipa ehkä kaipaisi sinne alempiin ketjuihin vielä niin kuin, tuomaan semmoista johtajuutta ja tu tuomaan santa mikä mikä niin kuitenkin isosti ratkaisee näitä playoff-pelejäkin, niin että tavallaan, niin kuin, että vähän enemmän tähtää sinne playoffiin suuntaan. Et mun on pakko kysyä, että sikäli, että ollaanko saipas tyytyväisiä vai tämmöiseen kiusaamiseen, onko siellä siis semmoista oikeaa okei, okay, mä ymmärrän se, että et et, se mennyt riski, se oli iso, mutta riskejä täytyy ottaa tämmössäkin näinkin huonossa bisneksessä kuin kilpaurheilu. et okei, se voi olla kenties resursseista, mutta että mä alan miettiä myös, onko se sitä uskallustakaan. Että viimeistään, niin kun että, että Tirkkonen saa rauha rakentaa, niin pari kolme vuoden päästä nyt vielä pohjoilla, niin silloin on vaadittava jo parempaa mun mielestä. Mm. Joo, siis kyllähän se saipa oli nyt hyvä, oli, että pääsi playoffeihin. Ja... Näin, Mutta totta kai se, oli, oli, mutta, oli, se oli, riski oli, oli, täytyisi se... nyt ehkä ottaa niin uudestaan. Jotkaan, niin, niin. oli oliko tämä ensimmäinen askel matkalla jonnekin, vai oliko tämä vaan nyt se piikki, ja nyt mennään takaisin sinne pelan sijoista 11.13. Nimenomaan, ja playoff, playoff vielä näkyy 2020. Kun siis tätä, tätä vaati, vaatimusta mä tarkoitan just sitä, että, että, että ollaan jortikahannusta mitä mieltä tahansa, mutta se sanoo mun mielestä hienosti yhden kauden, niin kauden avauslistäilyllä, että kysyttiin jokereiden tavoitet. Ja sanoit, että me lähdetään pelaamaan Suomen mestaruudessa, että miksi kukaan lähtisi tähän sarjaan pelaamaan yhtään mistään muusta. Mielestäni on helvetin sanottu, että joko noin, tai sitten otetaan askeleita sitä kohti, kuitenkin, että se, on, se täytyy olla se päämäärä, ei vaan se, että no me ollaan olemassa ja me, me nyt vähän pelataan jääkijakkoa. Mm. Mun mielestä, jos tämmöisessä oot, niin kun, tämän maan Kovimmassa ammattilassa, tai ainoassa ammattilassa itse asiassa varmasti, varmastikin, niin, tota, niin kyllä se vaatimustaso pitää silloin olla kovempi myös. Jopa pienillä seuroilla, että niillä on edes, edes pyrkimystä sinne, niin. koska kuitenkin katsotaan, että nyt viime vuosina niin et sä pelkällä rahalla voita, vaan sitten täytyy hommata se osaaminen. Pitää niinku olla, yrittää ajatella ulkopuolella askeleen edellä, Tämmöistä. Et en mä tiedä, nyt Saipa niin selkeästi rakensi kuitenkin joukkueensa muutaman tietyn vahvuuden päälle, mikä on mun mielestä hieno, hieno ajatus, että tavallaan niin kun, ei se välttämättä kaunista aina se peli joo, mutta ne tietää tarkalleen, mitä ne tarvitsee, millaisia pelaityyppejä ne tarvitsee. Nyt ei tarvitse tehdä analyysi tästä, okei nyt meillä on tämmöinen runko, mitä me tarvitaan vielä, me saadaan tästä, tästä vielä ihan niin se parempi. Mm, kyllä se yleensä, jos varsinkin resurssit on rajalliset ja huomattavasti pienemmät kuin muilla, että saipa saipa pysty sitä ehkä yhtä leveet ja tuommoista pelaamateriaalia tällä hetkellä millään hankkimaan, kuin esimerkiksi vaikka Helsingin seurat. Mutta tota, silloin to, Ei, to, to tosiaan pitää tunnistaa ne, että missä asioissa on hyviä, ja se rakentaa niiden päälle. Ja sitten se tuo vaatimustaso ja tavoitteen niin kyllä sen, Mä en tiedä, mitä se oikeastaan loppujen lopuksi tarkoittaa, että sä sanoit, että, että taistellaan vaikka silast 8-10 tällä kaudella, että kun viime kaudella oltiin 12, koska ihan se, miten se edes näkyy, että miten se tavoite sitten saavutetaan, että kyllä joka kerta, kun menee kentän, niin tavoite on voittaa ottelua, ei sen niin kuin suurempaa tavoitetta varten mä tarvii, niin kuten edellisemmasta julkisesti sanoin, että jossain seuran johdossa voidaan olla päätetty, että kuudes pitää olla tai jotain osinkoja ei makseta tai tällaisia. Että silläkin on suuri tai seuraus, jos ei sitä tavoita saavuteta. Että jos Joo, nyt siis, fanille en, mun sanotaan, mun niin, mielestä... niin totta kai saipa pelaa mestaruudesta, niin siinä kuin niin, niin, mun mielestä siis, niin toi mm, sanotaan, että se olisi semmoista niin kuin, sitä oikeanlaista viestintää kuitenkin, se olisi semmoinen, että ei välttämättä, että no tällä kaudella mennyt nyt, tai siis että että no tällä kaudella me nyt päätimme, että jos me mentäs vaikka sijalle yhdeksän, joo, se voisi olla hyvä. Ei, vaan siis se, että selkeästi puhutaan niistä tavoitteista avoimesti, siis kannattaa, että se lysti maksaa. Ne ihmiset, jotka siellä istuu hallissa vuodesta toiseen, niin mun mielestä on ihan kausikorttilaistenkin oikeita kohteluja, ne tietää, että minne tämä porukka on menossa, että puhutaan asioista oikeilla nimillä siinä. Siitä täytyy aina nostaa tutolle hattua. Ja kun tamminen tuli ruoriin, niin se ilmoitti suoraan, että, että, että ensimmäisenä kautena suorapuolutuspelipaikka, toisena kärkikolmikko, sitten pelataan viimeistään mestaruudesta. Niin, niin näin. Mm. Näin se menee. Siis niin, ja... jo, se on niin kuin positiivisesti rakenteinen, mutta se just, että, että totta kai se mitä aina niin kuin aina vaan parempaa ja parempaa. Totta kai, mutta jos ajatellaan, että saipa nyt esimerkiksi, jos niillä on vielä niitä, mä tiedän, että tilanne tilannetta, että on niitä rasitteita vielä siitä riskiotosta, mutta jos on, niin, niin senkin kanssa vaan avoimesti ulos. Että et, tota, no, niin me, te, me te, tehdään parhaamme. meillä on maksuvelvoitteita vielä, niin me ei voida ottaa tämän suurempaa riskiä, mutta totta kai me kasataan para, paras mahdollisuus. Siis Tämmöistä, niinku, siis, mm. että et ei se ole aina sitä samaa korulausetta kuitenkaan. Nimenomaan. No, no, ollaan avoimia, ollaan rehellisiä. Siis, niinku, Sitten sanotaan, että mikä siis totta kai se... Siis, Vaatimustassakin täytyy ottakaa olla realismin mukana. Et en mä väitä, että saipa, saipa täytyy ilmoittaa, että me joka vuosi perkele mestaruudesta. Ei tietenkään. Vaan se, että tota, no, niin, kuitenkin että se viesti, viesti ja se pyrkimys on, että meillä on tekemisen meinikin me mennään eteenpäin. Ja sitten jos on vanhoja velkoja, niin kuin Ilves, Ilves on hyvä esimerkki tästä näin. Että ne ei, niillä ei ole mitään muuta kuin ylöspäin tästä Niin se just, että, että, että nyt, nytkin ei voi sanoa, että, että ensi kaudella, niin okei okay, nyt me, me voit, tai se voittaa karsinnat. Niin, niin ne kasaa joukkuettavan myössä. Se on ikävä homma heille, mutta kuitenkin niin, että, että tarkoittaa, että ne ei ole niille vapaana tälläkään kertaa, ellei no jollain Se on jolla sopimuksia tehty jo, mitä mä en usko. Niin, niin kannattaa kannattajille viestiä, että jos se haetasta niin jo toi ja että kaikki rauhoittamaan, että okei, nyt aloitetaan puhtaalta pöydältä, meillä on lupaava valmentaja, hän lähtee tekemään työtään, niin tota, tällä ensimmäisellä kaudella me lähdetään siitä, että me haastetaan, haastetaan sijasta 10. Se on se meidän nyt. Että päästäis purutuspelipaikkaan, ja niin minimitavoitteena, että, me, olla, että me, me ei karsintoihin mennä enää. Niit, niit, sinne me ei haluta teitä kannattajia enää viedä, jotain tämmöistä. Mm. Mutta kuitenkin, että ollaan rehellisiä ja mikä se tilanne on. Ei semmoista, niin kuin, mikä TPS että hallitut alasajot ja mitä kaikkea paskaa ne puhuu silloin. Mut et siis, se on... mm. oh. Tärkeintä olisi ehkä just, olisi hyvä vähän, niin kuin, olisi mielenkiintoista aina kuulla, että mikä on kunkin joukkueen niin se taloudellinen realiteetti ja mistä se oikeastaan, mistä se hiertää ja mit, mitä, on niin kuin, mitä voitaisiin oikeastaan irrottaa, koska kyllähän sitä rahasta kanssa jostain saa, että missä vaiheessa se riski tulee ottaa. Missä mä just ajattelinkin itse asiassa vähän sivuroitelt mutta tota, ajattelin että tps nyt ei oikeastaan tullut enää sitä P-luokasuunnitelmaa kovia pelaaja. Oikeastaan mun mielestä ei niin kuin rahallisesti ehkä kuitenkaan, niin ehkä jos siinä on jonkun verran myös sitä ajattelua, että säästetty raha nyt tänä keväänä, niin se voisi olla sitten siihen ensi kauden joukkueeseen lisää. Tämä on no, vain siis va kuvitelma. Se vaikuttaa ilmiselvältä, ja mä oletan, että sit täst, että McNevin ja kumppanit on saatu aikaan halehintaa, mutta kuitenkin se on, siitä voidaan puhua sitten siellä, kun näitä TPS Special tuossa tuonnempana, te... mutta tota no niin, joka tapauksessa silti, vaikka saipasta. tässä mitä puhutaan ja saatiin hienoja siivuja aikaiseksi. <tiot> Mutta tota, kuitenkin niin, kyllä, multa lähti iso hatunosto Lapperantaan siltikin. Ja mielestäni saipalle ei jäänyt mitään hävittävää, vaan hävettävää tästä kaudesta. Siis. Ei, ei todellakaan. Ensimmäinen peli oli varsinkin, kun ensimmäinen ensimmäistä kaksi erää, varsinkin sitä erää, niin kyllähän siellä oli todella köykäinen David. Joka olisi kyllä voinut ihan hyvin tota, no, niin, voittaa sen koljatien, mutta ei tällä kertaa nyt käynyt niin. Et. Ei, vali ei valitettavasti, mutta joka tapauksessa niin saappaat jalassa kaaduttu. Se on aina kunnioitettava suoritus. Mutta tota, tanoin, eiköhän mennä puoliväli-erien pariin. Mennään. Aloitetaan, aloitetaan. tuolta noin ruokusarjan kärkipäästä heti, eli Ennakkoasetelmiin tai sarjataulukon perusteella se kaikkein selkein sarja, mutta onko se sitä? Se on toinen juttu, eli Jokerit, Lukko, runkosarjan ensimmäinen, vastaan runkosarjan kymppi. Mm. Kyllä. Mitä tarkkaan? Vedetäänkö, vedetäänkö niinku ihan suoraan kädeltä, että niinku, et mitkä voitot ja näin vai? Ei, ei kiusutella, Totta kai ensin pitää esillekin ja vähän olla. <tämmöinen> niin, niin, niin, niin. No se on toki Ei talo. nyt kuivana sisälle törkätä, Herran Jumala, sen tai se, se olisi ihan... Annetaan nyt kukkia vähän ensiksi. No, mutta sitten se ei ole Se on mahdollista, mutta... No se on mistä siilämät kiinni. Se, <tämmöinen> se mutta siinä kohtaa tätä kloroformi käyttää. Mm. Oikaa mun siilämää oi. ja poistakaa hajuasti. Tää tullaan. <tämmöinen> <tämmöinen> no niin, jääkeekon pariin. Eli tota... Kyllä mulla on vähän semmonen kutina, että, että jogerit on päässyt vähän liian helpolta tähän asti. Että kyllä mä näkisin, että jos Lukolla joku paikka on, niin se on sekoissa peleissä kuitenkin, niin niillä on kolme tiukkaa peliä alla. Se on säälistä jo tulleille joukkueille alkuun etu, mutta sitten taas pitkä sarjassa totta kai jättiläinen alkaa heräilemään, niin niin, niin tota, niin kyllä se, jos mitä pitemmän sarja menee, niin kyllä se jokereet palvelee, mutta sitten taas, että. Tota noin, niin. Mitä, näätkö Lukolla? Mitään palaa tässä sarjassa? No, vähän samalta, vaan Funtzili just sanoi, että, että jos Lukko varsinkin just ottaa kaksi voittoa, jos pystyisi ottamaan, niin siinä vaiheessa että, no, jokerit on helisemässä. Mutta juurikin toi, mitä sanoit, että jos mennään kuudenteen, 5 tai viidenten niin mä näkisin että, kyllä, että jokerille taittuu. mut mielenkiintoista on oikeastaan se, että mitä Duffa aikoo tehdä, nyt sitten on kanssa, että koska siinä on nyt parikin variaatio. Että Laittaako sen ja asevedo siihen samaan vai pitääkö se perusriska, Nurmi asevedo ryhmittymään, koska tällä hetkellä näytti se että lukon ykkönen kyllä jaksaa kantaa. Kyllä mä niin uskon, että lukko tuosta vähintään kaksi voittoa itselleen ottaa. Vähintään noin omat kotiinottelut. Mutta tota, kyllä siinä pieni saoma on lukko, niin Ei toi ihan semmoinen läpihutu juttu Mua ärsyttää tavallaan toi, että mitä tänään on muita medioita lukenut, niin kaikkea on niin kuin ihan sitä mieltä, että Lukko joku höntsäjoukkue, kun ne tulee vastaan, niin siis Lukollahan tässä ei mitään hävittävää. Niin Ronkosarjan ykkösellähän tämä on, tää on mahdollisimman veemäinen sarja, Eli mm. niitä on haastettu pitkää aikaa, ne on saanut ihan rauhassa surfalla kauden loppuun asti, ja siis lähellä oli, että Jokeri Tryssi, on niin oma voittoa muuten kuitenkin, niin niillä on mikään kauhean hävi noste tällä sitten ajattelen, että se on niin sellainen näennäisen leveä joukkue. Missä on ollut Ilori Filppula viime aikoina? Hartio on ollut aivan hukassa. Missä nämä kaikki jätkät on? Se on. Moses lähti pois. varmaan lähtee lähti Filppulaakin pois siinä. On, on. Ja Moses, niin se tekee tuloaan sieltä, mutta ei ole ainakaan ekassa pelissä kehissä. Että ei se kausi ohi taida kuitenkaan vielä olla. Mutta, että tota, totta kai kilpälä, se on hyvä nojata. Se on ihan selvä asia. Mutta sitten taas Lukolla niin on, on just toi yksi ketju. Ja Mä pitäisin ennen kaikkea, mä pitäisin strakaajan ja veidon siinä kimpassa. Sitten ehkä riska nurmi, se on makuasia. Voisi ehkä koittaa sitä, että nurmeja heitetään toiseen ketjuu. vielä, kun se on kuitenkin ihan hyvin maaleja tehnyt tällä kaudella Vähän aliarvostettu pelaaja mun mielestä. Niin jos sitä leveyttä saisi jollain tavalla niin ketjukokoopanoja ketjukoko, ketjukoko, vähän sekoittelemalla haettu, mutta kuitenkin riskaa siihen, siihen niin kuin nimenomaan kahden taiturinnalle just semmoinen tahtopelaaja, Ei se duffasta turhaan roudannut mukanaan. Mm, niin kuin näyttää sieltä varsinkin, Traumalli. että strategi, strategi niistä asevedon tarjollista paikat tekee, että ei ehkä ja, välttämättä Ja, toisi, ja toisinpäin, toisin siis se on erittäin vaarallinen Akseli, Strakahan loistava pelintekijä. Joo, mutta sitten taas kuitenkin, koska Nurmi on enemmän mahdollista tekijätyyppi kuin Riska, niin voisi mm. nimenomaan ottaa tuohon Riskasta vähän monipuolisuutta siihen ykkösketju. Se ketju ei ole itse asiassa mun vielä näkynytkään, koska Strakahan tuossa pitkään pois oli kanssa kattenen sormes kanssa. Mutta siis tota mun mielestä Duffalo on hikäli hieno tilanne, että ne on, ne on rukosarjan kymppi, niin siis ennakkossakin että ei ole mitään sellaista, sillä on vuosi ollut tämmöistä tilannetta oikeastaan. Kun ajattelin. nyt se voi tehdä ihan mitä lystää. Hmm. Tota, mä, mä toivon, että se vanha kunno playoff tota, sieltä vapautuu, ja tulee niitä mahtavia one-linereita ja kaikkea niin vittumaisia temppuja siihen sarjaan ja muuta, niin, niin tota, että saadaan vähän niinku että jokerit niin joutuisi, Vähän takajaloille, niin se teki tästä sarjasta hienon. Ja niin kuin sanoin, niin mun että Lukolle ei anneta palaakaan. En mä usko, että se kaatuu noin vaan. Mulla on joku niin kuin siis Duffan että kaikki on epäilty, mutta et se suurin haaste, että jos saa sen puolustuksen pitämään tiukemmin, että jos jokerit sytyttää sen joukkueen vihdoinkin pelaamaan, se joukkue sitoutuu pelaamaan, niin sit Lukolle on, Lukolle on paikka haastaa ja siihen mä luotan. Mä mm. luotan, että, se, se, että tämä haaste herättää Duffakin se vetelemään oikeasta naruista. Että se saa, saa, saa tuon vielä, vielä tulemaan tuolta. Ja, siis parhaimmilla on parhaimmillaan ollut todella veemäinen vastu kelle tahansa. Niin uskon, että se on sitä tässä sarjassa ihan vaikka piruuttanikin. Mm. No mitä sanot Markku sitten, kun lyödään lihokseli eli numeroiksi? No, lyödään lihoksi numeroiksi sille, että kyllä mä lähden, lähden sillä, että sillä, että kyllä on tota, no, niin, ihan ei mulla muna riittänyt, että mä en Lukko jatkaa mutta pahallisimman hankalaksi se menee, eli Jokert jatkaa voitoon 4-3. 7. pelin Lukko saa venytetty tämän sarin ja iskee nimenomaan heti alussa. Joo. Mä kanssa vähän miettelin tuossa että jokerit kuitenkin nyt loppupeleissä ehkä kaatuu sinne, mutta onko lukemat 4-1 vai 4-2, sitä mä vähän tässä funtsisin. Ja ajattelin, että 4-1, niin tuosta Lukon toisesta kotiottelusta saattaisi tulla semmonen. Pieni toivon kipinä, mutta sitten... Eli se menisi ehkä vält, se menisi aika, aika tota, no, jokerimerkisesti varmaan ehkä kuitenkin. Luko on tota, no, niin sen jälkeen, että noin mahdollisuudet on tuossa kahden sekasottelus. Mutta mut, tota, no, niin, en mä tiedä, mullekin Lukko sai empatiaa pistää, mutta kyllä mä silti mä veikkaan tähän jokereen neljä ja Joo, no tuolta torniopäestä... Jussi Lilja heitti sieltä, että Jokere Tukko menee 4-1. Niin me ollaan Liljan niin kanssa hän... niin tällä tavalla niin verkko-verkosysälläkin me, samaa mieltä melkein näistä asioista. <tos> että, että, että, mä, mä luulen, että Jussilla on joku tota, no niin tonnin vetolappu jossain. Minun täytyy sanoa, että vaihtaakin sitten mun omat veikkaukset näihin Jussi veikkauksiin tai heti tämän ohjelman nauhoittamisen jälkeen Unipetille. Niin. Mun on hankala kuvitella, että sillä on tonnia yhtään missään. Ryöstänyt jonkun mummo. Ei torniossa on niin rikkaita mummoja. No, no joo. Ottanut panttima, miksi? <laughs> <laughs> Joo, siis en tiedä, toi voi olla muulta vähän toivoja ajattelua, mutta tota no, niin, tämä on kuitenkin tämmöinen povaileminen ennustaminen. Tämä on tämmöistä intuitiopeliä. Niin, niin, mulla on luotto Risto se, on, se sen on... Se me ollaan nähty mitä mihin se mies pystyy. Ja mun mielestä lukkoa ei ole vielä ei ole tänä keväänä vielä päässyt parhaillapansa, mutta tota, no, niin kuitenkin niin mun mielestä se tämä asetelma voi olla semmonen, mikä sen vapauttaa. Ja sen takia mä uskon, uskon tuohon, että sitten tuli seita pelisarja, sarja ja se tavallaan tulee siivittämään jokereita pitemmälle. Mutta tota, no, niin jokerit tarvii kunnon haasteen ja mä uskon, että ne, ne sen tästä voi jopa saadakin. Tai toivon ainakin sitä. En tiedä, pelkääkö mä olin sarjaa vai. Mm, <laughs> nee. No varmaan jokereita itteistäkin kannalta, niin Eikä, en mä sitä yhtään tosta tosta menee Kova sarja tulee, jos jokereita tossa 4.0 menee jatkoon, niin sieltä tulee aina vaan kovempia ja kovempi vastaan. Et... Sitten ei lähde narri välttämättä laulaen kotiin. Kyllä, mutta mennään tuohon 2 Me kosisarjaa eli Tappara runkosarja kohtaa toisen nousee joku elikkä Helsingin IFK on. Täytyy kyllä tässä täs vaiheessa sanoa, että siinä se kolmannen pelin jatkoaika Oulussa niin kyllä rukoilista maalia, koska mä en olisi yksikin, Mun pää ei olisi kestänyt sitä jokerit, ifk otsikoita ja sitä kaikkea paskaa. Mun on huvittavaa, että, että no niin, hyvin moni toimittajakin tuntuu olevan samaa mieltä mun kanssa, vaikka ne itse asiassa varmaan tienaa paljon paremmin kuin niitä otsikoita olisi. <lipäätä> että tota, niin. Sikäli niin rist, ristiriitaista. Mutta tota, se on se sama asia, mitä varten ihmeessä seiskallehti lähtee IFK-sponsoreista pois. <lipäätä> <lipäätä> Mä voi ymmärtää että kaksinaismorallisuudet, mutta se, Mutta joka tapauksessa tämä on mulle ennakolta se selvin sarja. Siis kaikilla tavoilla mulle ei ole mitään epäilystä tästä, en ole... Tämä oli ihan päiväselvä asia mulle, kun tämä sarja tuli eteen, että mitä tässä tulee käymään. Tappara tämä vie. Ortio pitää ifk pinnalla, mutta ei sekään tule riittämään. Tappara on kautteltaan niin laadukas joukkue, laadukkaasti valmennettu. Se on noussut koko kauden ajan, eli se kuntopiikki tuntuu suojasta oikealle hetkelle. IFK on pahasti keskenkuntoinen, niille on minkäännäköistä identiteettiä, ja se koko seuraa semmoista käymistilaisessa mestarodin jälkeen. Niin, en, en, en, usko. en usko, että sieltä löytyy... Okei, okay, summanen on semmoinen tekijä X, mutta... Tuota, no, niin, Eikö sekin mutta ole vähän ei, jo semmoinen tekijä X? Mutta ei, mut ei, ei ramillaka mitään työkaluja ole. Et niin kuin tuossa aikaisemmin mm. sanoin, niin sillä Ortio Söydön pakari, on pakarinen ja on niitä pelaajia, jotka pelaa playoffia edellyttämällä tasolla. Joo, kyllä niiden pelaajien... Siis se IFK on niin kohtalaisen Psh. hyvän suorituksen raja vedetäänkin. Että, että sanotaan... Vaikkakaan Tappara ei ole nyt sitten todellakaan taas pelannut, että sinänsä mä näen, että IFK saa sitten tuo, että et kuitenkin on pelannut jo muutaman pelin alle, mutta mut, tota, En mä todellakaan, mä, siis, mä olisin ihan loppusakkaan edelleenkin veikannut, että tota, niin IFK on ja, tota niin en todellakaan vakuttunut ja Tappara on, niin kuin sanoisit, niin parantanut peliä vaan koko aika ja, lähtenyt sieltä pohjamuodista myörimään, ja oliko se parhaimmillaan nyt niin just mm, niin, päätös, mutta hyvin, hyvin niin kuin lyhyessä ajassa nousu kuitenkin tasaisesti, niin piikki on ajoitettu loistavasti, niin Kyllä. Tämä on oikeastaan ehkä sit se sarja, mihin mä veikata jopa suoraan 4-0 voittoa. No, niin sanoit, että sä tappan, ainoa haaste oikeastaan, että miten ne pääsee käyntiin tauon jälkeen, se on se IFK-iskun paikka, mutta ei mä usko, että niillä erittäin paukut. Mä, mä, mä heitän nimenomaan tuon. Tappara jatkaa neljä muna. Mm. Oh, ei ole, mm. IFK, IFK ei jota voittoakaan tossa sarjassa. Sä komppasit vai? Joo, kyllä mä komppaan siellä sitten kuitenkin parkkovin jäminen. Niin... Se on no. paljon suurempi pelote, mitä IFK löytyy yleensä. Kyllä. Eli siihen vielä no. varmasti löytyy just näitä taustatukee, mitä playoffeissa tarvitaan. Sieltä löytyy. On, on no, siis siellä on pelkästään niin sulla oli Koskina tai Erki Jutti ketju heti jo. Sitten siellä niinku luseniukset, makkoset, nämä kumppanit, mm. kaksoset. Kyllä sieltä löytyy niinku kavereita, jolta, jolta voi odottaa mitä vaan. Tota, se, on, se on kova mm. porukka. Ja varmasti ja myös tuo... siis peli kunnos, vaikka sitäkin silloin aluksi. Sehän on myös elänyt tässä. No mun on ollut kevään kuumimpin vahteen, jäi vaan raannanvarjoon. Joo, tuo raannan oli vähän. Toi, no okei, okay, tuo valinta oli ihan ja mutta mut, tota, no, niin kyllähän... Totuus on se, että Tapparan samoista tilanteista on tullut S kanssa nousemaan sieltä 10, 11, on, 12, on, niin, on, niin se Tapparan, tapparan tota, no, niin nouse ei ollut noin tähdellentomaista kuitenkaan. Ei, ja sitten taas Tapparan tota toi pelaamisessa, niin, niin se maalivahti ei joudu kantamaan sitä joukkoa, läheskään niin paljon kuin ranta joutui kantamaan S, kyllä se niin puolustuspelisaplu, ja kaikki on niin paljon paremmin hantissa, eli se ne Pelin voittaminen ei vaadi sitä, että Metsola seisoo päällä, että se pakit hoitaa myös sitä ruutua paremmin kuin kun ehkä Porissa. Sanoisin näin, että se on aika yksisotekijä, minkä takia myös ei varjoa. Mutta tota, Jussi heittää sitten tuota, että antaa IFKlle kuitenkin kaksi voittoa, eli Tappara veisi 4-2. Se on liian pojan veikkaus. No, IFK lisää. En tiedä, mitä on, mä, mä hakkaan sitä perustelut irti tossa syssymmällä sitten. Niin. Mutta tota, kolmos, sarja, Jyppi, kolmonen, hallitseva champion, HPK, kuitenkin lopulta se kovin yllättäjä, ihan kirkkaasti, siellä kuusi. Mutta täytyy sanoa, että mä en ollut luottanut Jyppiin, en missään kohtaa, siis kesästä alkaen nyt, mä... Vahvasti mietin, että pitäisikö mun käyttää Itse asiassa, jos oikeastaan muistellaan sitä ihan niin syksyn veikkausta, niin oliko se jopa niin, että näistä ei kumpikaan näistä joukkueista olisi pitänyt päästä sääläihin, vai oliko se just joku? Jeppi oli kymmeni. Joo, eli tässä puhutaan niin tavallaan, olen HPK mullakin silloin viimeinen. hpk on mihin mä voisin perustaa, että tämä saattaisi mennä jopa sinne seitsemänotteluun, on se, että just nimenomaan, mikä nyt on varmaan kaikille jo... Selvä että tekivät sen, just sen tasa tämän tasapeliennätyksen, eli ne pelit todellakin on tasasia. Jos niitä nyt yleensä, oliko se nyt 23 kappaletta ja siihen vielä maalinvoitot ja tappiot päälle, niin... Ja... Et, HPK on varmasti sitä kyky vennyt, mutta sitten taas Jyppikin kyllä oli, tuossa on loppujen lopuksi, niin oli nimenomaan kamppali myös tuo, tuota on ihan runkosarjan voitosta, että, ja, tota, Siinä mielestä saattaisi ehkä nousta ehkä Jypin eduksi, koska HPK oli tuossa lopussa myös vähän tappioputkeja. Ja, ja tota, en tiedä, onko se HPK hyökkäyskään. Loppujen lopuksi mun mielestä niin, niin se terävin ydinkärki ei ole ehkä niin hyvä Jypillä. Tai yleensä käämmilläkään noilla muilla playoff Tämä on mun mielipide. Se on, se on tietty totta, mutta on niin... En mä tiedä, mun on vaan, siis, oha, oha, tossa siis, niin kuin Jär järkevästi, että niin kaikki puhuu Jipin puolesta. Kumpikaan ei mun mielestä nyt vakuuta niillä niin hyökkäyspelillä, mutta sitten taas jipillä on niitä jätkiä, jotka niinku sen löytää sen maalin silloin, kun ne sitä tarttee, ja mm. perni totta kai johtaa, apidi. Mut sit taas kerho on yllättänyt kaikkia, se voittaa tiukkoja pelejä, mä sanoisin, että maaleita tässä ei tulla näkemään tässä sarjassa, se on aika osa Joo, se on nimenomaan myös <laughs> just Jipin Pelitapa puhuu myös sen puolesta, että ja playoffit, niin nämä pelit on kuitenkin just kaikki jotain kahta yhtä yhtä nollaa. Tää, tästä Kyllä. voi tulla valahtaa se tosi tylsäkin sarja, jos on pakko valita semmoinenkin. Niin, se voi olla, mutta sitten taas se, tota... mikä se on tylsää, en mä tiedä. Hienoja, maalien, maalien... hienoja maalien katsominen on tylsää, kun ei pelaa. <laughs> Ei totta, totta kai, jos niin no, maalirikkaat pelit on aina hienoja, mutta sitten taas, että kyllä jos se on kunnon playoff off on intensiivistä, niin se on ihan sama tuleeksi nämä maaleja. Se, se jaksaa kantaa ainakin se yhden katselukerran oikein hienosti. Mutta mm. mut, tota, tuota tuota, en mä tiedä. Sitten taas HPK, niin kun se on nimenomaan pystynyt kääntämään tiukkoja pelejä, niin mä sanon, että HPK voi olla jypille nimenomaan se kaikista hankalin vastus tässä näin. Tietyllä lailla, koska Jyppi, Jyppi niitä. Tota, ne ei ole päässyt taas, niin kuin ne ei. Tuommoista, niin kuin. Niin. No, tuollaisia vääntäjäporukoita vähän se. Niin totta kai Jypillä on semmoinen selkeä etu sen kokemuksen ja kaiken tämmöisen kautta, mutta tota. Mä en jotenkin, mä en vaan luota siihen, kun mä odotan, että koska ne, koska ne jotenkin romahtaa, niin niin. Pitkä sarja, niitä jälleen kerran mä sanoisin palveleen jyppiä, palveleen niitä diiseleitä siellä. Sen takia mä sanoin, että kerho iskettävä nopeasti. Joten emme mä, mä ala kääntää kelkkaa. Kyllä mä povaan tästä sitä yllätystä. Mä oon tätä, tätä pohtinut koko päivän. tai pari-kolme päivää. Tässä näin sarjat varmistui, niin on miettimään, että mitä tästä nyt oikein tulee. Niin, niin jossain se yllätys tapahtuu. Ja kyllä mä jotenkin mä oon niin... niin Mä oon niin muuta kertaa sanonut, että jyppi romahdossa tapahtuu, niin mä <tos> perkele pakko sinun joskus tulee. 04. Ei ihan niinkään, mutta tota, sano sä vaan, jos sulla on vielä lisättävä on. Ei mulla oikeastaan. Mä kuitenkin pysyn siinä ajatuksessa, näin, että nimenomaan ypin kärki on just kuitenkin sen verran. sen verran leveämpi. Ja jyppi kuitenkin viime vuodet on ollut pikkasen korkeammal kuin HPK. On, on. Mutta siis mä menen... Mä menen täysin järjenvastaisesti, ihan vaan vaikka piruutta, niin se olkoon mun iso teema näissä veikkauksissa. Jos se yllätys yl yl tapahtuu ja mä en kyppiin ole luottanut ja siis mä oon hyvin todennäköisesti väärässä, mutta tän tota, no, on niin. Siis joskus vaan täytyy, täytyy niinku mennä sen mukaan, mitä on sanonut, niin mä, mä pysyn siinä. HPK jatkaa voitoin 4-1. No niin, se, että tää on ensimmäinen oikeastaan ristiriitan ajatus. Vaikka sanoinkin, että seitsemän pelintä menee. menisi, mutta mä en siihen ihan usko. Mä luulen, että menee Jupin 4-2. tässä on ensimmäinen vasta-asettelun kohta, mihin voidaan palata tässä viikon kuluessa. Kyllä, ja torniosta tulee viesti mukaan, että menee Jupille voittoon 4-1. Tässä olisi hajontainen kunnolla. No joo, ja sitä, sitä pitää ollakin, mutta en mä toki ihan pelkästään sen takia sitä laittanut, vaan mä mietin, et... Koska tämä on niinku, kaikille se epätodennäköinen yllätykselle, ehkä tuo Jokerit lukkoohella niin, niin mä ajattelin, että mä laitoin niihin sit sitä, sitä kerrota vähän. Tämä on kuitenkin tää on sitä hienoa laji että mitä vaan voi tapahtua. Ja mä haluaisin nähdä HP kunnon hurmoksen, mm. että ne oikein lähtee sillä kunnon, kunnon tappamisen meininkillä tuohon sarjaan. Ja... Mm -hmm. niin ja, no, niin ja sanota, sanotaan tätä, että, tämän, että jonkun verran vetoi vedelleenä, niin tota, oikeastaan aina, jos menee noita... Noitto mukaan ei ikinä voita mitään, jos menee vaan sen todennäköisimmän mukaan. Et eihän siitä hyvin harvoin hyvää tulee Ja varsinkin nyt tämän ei. vuoden SME, kun tota, mä voin nyt pistää tästä niin, nimen, nimen, nimenomaan, niin Nimenomaan. Yypin ja HPK välinen ero 7 pistettä runkosarjassa. Aivan. Joten siis se, että et tässä voi mitään kauhean suuria eroja lopulta lähteä tekemään, niin, niin mä, mä olin jotenkin pettynyt sitä, kun mä luen, että kaikki on niin ennakkosuosikkien puolella. Niin se, siis monta kertaa se on mennyt niin, että ennakkosuusikit vie sarjan. En mä muista kauhean montaa vuotta, ei muutu ainuttakaan mieleen. Ei, oli... viime vuosina on voittanut oikeastaan nimenomaan. Se on mennyt vähän tuonne noin keskikastille. Et ei runkosarja oikeastaan, se on oikeastaan huono asia, jos oot voittaa Suomen mestaruuden. Siitähän että, että no niin meillä oli myös puhetta tiedä halukse nyt sitä käsitellä, mutta on ollut näitä katkeamisia nimeoman TPS:llakin siilloin Kiekko Espoo vastaa ykköspaivalle Oon tosi, tosi tosi olisin tosi si sitä pidemmän tutkimuksia, jos mä ihan realistisesti olisin lähtenyt luo laittamaan, mutta olisi mun riittänyt mä laittanut lukon menemä jokereita ylittä mutta ei ihan riittänyt kuitenkaan siihen. Mennään mennä näköjään vähän taas taas yliajan puolelle, mutta tana, niin... mennään on niin kalpasariaa, eli nelonia Vitonen. Monellakin tavalla tämä oli mun mielestä ennaltaisen vaikein sarja ehdottomasti veikata. Tämä on monellakin tavalla. Mulla kaikkein ajo mitä aio seurata. Nimittäin siinä Sien voittoputken puoliväliaikoihin niin pistin, että S-t voittaisi koko perkeleja niin siis näin Uhkapeliä harrastin, niin siinä voi vielä ässillä oli muikea oliko se 13, kerroin tässä asiassa, niin. Niin, tota, no, niin todennäköisesti nyt veikkaan myös, tässä että voittaa. Että, mutta ta, no, niin, se oli hyvä asia kyllä, että sai, tai sai, mutta tota, no, niin hävisi myös kuitenkin ennen loppua. Että, tavallaan, no joo. tavallaan sen niin kuin vähän ehkä laukaa sitä, koska joskus se tappio tulee kuitenkin ja sitten kun sitä ei saisi tulla, niin... Sä sai tavallaan niin aloittaa, että joo, ehkä mä en muista, oliko se nyt viimeisellä kierroksella. Viimeisellä kierroksella taisi voittaa Tepsin kylläkin, mutta oliko se sitä edellisellä kierroksella, kun se putki katkesi. Niin se oli mun mielestä ihan tähän playoff-asiaan play ja ihan hyvä asia. Että Sä pääsee niin kuin psykologisesti tasoilta taas. No joo, sitten taas se toi, et. Totta kai kysymys, tehtiin käsit hyytymään tuota aika sitten. Playoffit on kuitenkin haomaan maailmassa. Toki ei kalpakaan siinä ole pelannut, se on totta, eli varmaan varmasti voi vähän molemmin olla. Kalpa playoff histori viime aikoina, niin kaikki muistaa viime kevää plussiin vastaan aikamoinen sulaminen. Tässä sillä tavalla se on ne kovempi noste tässä, mutta et, ja sitten kalpalo tota, siellä alkaa ole niitä jäkkäitäji aika paljon, ja sitten taas niin kuin herrat lehkoset, salamiset nämä, niin ne, ne sitä porukkaa kantaa. Se on toki ihan selvä asia. Mm. Et siellä ei vält, välttämättä, niin kuin, että onko sitä syvyyttä että heräk heräkät nämä konkurit siellä taustalta vielä. Mutta sitten taas S -S on myös niin, niin armeija ja Savinainenhan on kantanut, noin hyökkäyspeli. Joo, Savinainen varsinkin niin nousi tavallaan sellaiseksi maalintekijäksi. No, ei se, no olihan se viime kaudella. Oli, mutta, oli, ton, oli ton, joo. Mutta tällä kaudella taas päässyt vihdoinkin vauhtiin. juu eihän ihan niin kuin Mutta tavallaan niin kuin S-säthän oli vähän sen jälkeen suossa, kun Joensuu ja silloin vielä kun pelasi, niin loukkaantui. Ja sitten siihen meni heti armia perään. Niin silloinhan sieltä niinku tavallaan s yhtäkkiä puuttuisi kokonaan. Sitten siellä on kuitenkin S-sä, tota niin on uusi kartano, jolloin pirusti kokemus, sit, fotteluista. Että... Michael Ryan on ollut hyvä keväällä. Mm, ja uusi kartta on nosti myös siksi, koska hän on myös osittain välillä pelannut ihan tuossa ykkös roolissakin. Mm, se toki niin kuin tuo Mika Niemi taitaa pelata kuitenkin armeijan Savinaisen välissä. Joo, pääsääntöisesti joo näin. Sitten on, no puolustus on vähän semmoinen, Se on nyt toi Heska, mutta Heskakinhan oli syksymmällä, niin sehän oli vaan tämmöinen yksi ulkkari. Nythän sillä on hyvä vaihe, mutta miten se sitten taas kestää, tai, tai yleensä alkaa uudestaan PlayOffessa? No se on, se on se hyvin paljon koko kaudet. Niin, on siellä totta kai sitten siellä on kuitenkin Tuusitalo ja näitä kavereita. Marttine on nostanut tasoa. Mm -hmm. Et, tota, no, niin ei, se, ei se mun mielestä tässä siellä puolustus on huono, mutta mun mielestä jos niinku puolustus tai peräpäätä ajattelee, niin kuin mä annan niin kuin pakkikalustasta se pienen edun ässille. Mutta kyllä mä maalivahti ei kattois, niin, niin Pekka Tuokkolan kautta kun katsoo, niin onhan se pakko antaa rannalle, rannan myötä Sille ihan järjetön etu siihen maali, mm. maalivahtipeliin. Joo, viime hetken tai viime aikojen näyttö kyllä. Äsillä vaan vähän mulla ollut, tämä on mun niinku henkilökohtainen näkemys, ei se puolustus varmaan mikään huono ole, eikä se nyt sinänsä ole huono huonontunutkaan, mutta viime vuonna kunhan mun mielestä Sien puolustus oli ihan liikaa eliittiä vielä jurku siellä oli Kudratset. ja sitten vaikka myös kudrotsiin lisäksi nimenomaan uusi talo oli viime kaudella. Uusi talo oli paljon paremmasti ikis kuin tänä vuonna ollut. Vimmo vaan hän teki maaleja, se on ehkä vähän puuttunut. Vähän nyt teki näköjään asia, toiseksi tehokkain puolustaja kuitenkin. mut kapteeni odotaan totta kai tässäkin kohtaa. Joo. Mut, Hän on kuitenkin si länsirannikon joukkueestakin nimenomaan, josta et, et, vaikka Otto, Heng Otto Honkahimmokin pystyy heittämään tuommoisen maalin perän tilanteeseen, niin nyt voisi odottaa sit myös sitä kauden toista maalia uusitalolta. Kyllä. Mä sanon näin, että mulla ja Jussilla oli näköjään täysin sama. Tämä on, tää on se ainoa sarja, missä mä komppaan muita medioita. Liekö siitä syystä, kun ei muutakaan keksiä, tai on niin hankalaa veikata, mutta tota toisaalta täytyy tietyllä lailla myös toivoa sitten, että tämmöisiä sarjoja tulisi, että tässä on kuitenkin potentiaalia olla helvetin hieno sarja. Niin olemme herran Liljan kanssa molemmat sitä mieltä, että tässä jatkaa voi 4-3. 4-3, joo. Kyllä. Päivun nyt pitää sanoa se, mitä mä äsken pohdin, eli 4-2. Mutta Pata jatkaa sullakin. Joo, Pata, Pata. Selvä. Pata loppuu asti tänään vaan <laughs> Kyllä, mä, mä luulen, että se, se menee. Joo, jos nyt, sit, täs nyt menetään tämmönen loppuyhteenveto, niin katsotaan vaan, niin se menee varmaan näin, että tota, no niin, Lukko-4-0 lukko, lukko ja IFK-4-0 ja jippi hpk menee seitsemän peliä, ja sitten Jompikuivoittaa kolikon heitolla, kun kyllä sit pelaa jatkoaikaa ja sitten varmaan... Kaiken päälle päätteeksi kalpavia S 4-0, niin se olisi oikein loistavaa sitten. Kyllä, kalpa suostu tulemaan ensimmäisen pelin jälkeen. Eikö se ole se, että jos se ei saa paikalle niin se peli päättyy 5-0. <Jo tries> en tiedä, miten se on liikassa, mutta... No. Mutta joo, asiaa oli tässä nyt riittämiin, joten <entscheiden> eikä se ollut siinä, ja ensi kerralla puhutaankin sitten karsinoista ja Tampereen Ilveksestä vähän enemmänkin. Ky oikeastaan kaksi seuraavaa jaksoa menee enemmän tuon liikakarsta teeman ympärillä, koska se on turha oikeastaan matkan varrella peleistä enempää puhua, koska sitä tekee kaikki muutenkin, niin me keskitetään vähän muihin asioihin, mutta niin. joka tapauksessa sitten ennen välieriä palataan taas asiaan Playoffin puolesta, mutta toi mukaan tulee hienoja sarjoja. Joo, tota no niin, sitähän varten tässä näin. Töllötellään nyt, kun ei sitä henkilökohtaisesta panosta ehkä enää, ei sinänsä silleen, sillä tavalla enää nyt itse enää, sillä lailla. Nyt haluaa vaan nähdä hyvin ottelui nimenomaan. Eikä Turun palloseuramaalle. kauneimmillaan. Joo, no mä Kyllä siis playoff, playoffit, aina playoffit kyllä mulla ainakin jo puntissa puoli kovana koko ajan tässä jo, että odottelee pelitalkkaa. Joo, no mulla olisi kyllä aivan täysin kovana nimenomaan, kun tepsi pelas ja sit tulis niitä palloseuramaalle. Onhan se no, sä on Markkia puhunut memmoisina, joo. Säästä se sinne TPS-jaksoa. Hei vaan. Mä eiköhän se ollut, ollut siinä ensi kertaa. Moi moi! Se on tää persein heiko edes takas! vähän vettä kuorelemassa ja menee opi! Järvinen, Järvinen antaa Hirsi-mäelle mahdollisuuden ja nyt tulee eläntö liikkuva taakse ja mooli! Läikäläinen kyllä voi olla, sillä on pammin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Jalou, Virtala! Ja pilluhattuneet.